til det tomme magasin. Nu lancerer Danmarks radio et nyt univers med en bred målgruppe. Det er Svensk Pølseret. Det er Svensk Pølseret, finder du både som radio- og tv-kanal samt som podcast og lydbog. Det er Svensk Pølseret er en ny satsning til alle jer, der elsker svensk pølseret. 84 timer i døgnet får du opskrifter og tips og tricks til din svenske pølseret. Du kan se dokumentarserier om den kendte og elskede ret. Og gå ikke glip af miniserien Pølsemesteren, hvor den kendte danske kok og entertainer Umo Tsakaya laver svensk pølseret med pikken. Hvis du sidder derude og har en holdning til svensk pølseret, så skriv ind til svenskpølseret.dk, og så er det måske dig, vi ringer til, når vi uddeler et års forbrug af svensk pølseret en gang om ugen. Det er svensk pølseret. Det er dansk. Det tomme Tommagasin, præsenterer Gabriels dårlige eftermiddag. Men jeg gider ikke bruge mere tid på det her nu. Jeg har sagt, hvordan jeg har det. Du har sagt, hvordan du har det, og vi er ikke enige. Vi bliver ikke enige. Altså, kan vi ikke bare. Let's agree to disagree? Nej, nej, jeg gider ikke snakke med det. Jeg lægger på. Jeg gider ikke mere, okay? Jeg var fri. Og du skal ikke ringe igen. Farvel. Mm. Fuck noget bullshit, mand. Nå. Oh, hvor kommer jeg fra? Hvor kommer jeg fra? Kaffe. Ja, det det. Jeg skal have noget kaffe. Oh, det var kaffe, jeg skulle lave. Nu ringer han igen. Hvad nu for helvede? Hej, hej. hej. Ja, hej mor. Hej, Ja, und, ej, undskyld, undskyld. Jamen, det var bare fordi... Det var fordi, der var lige en, ringet før, som var rigtig irriterende, og... Hvad? Nej, jeg bliver da ikke nemt irriteret! Hold nu op! Nej, jeg gør ikke. Nej, jeg gør ikke. Nej, nej, jeg bliver ikke nemt irriteret. Hold så kæft! Jeg bliver ikke nemt irriteret! Nu bliver jeg rigtig... Jeg bliver ikke irriteret, mor! Hold så kæft! Hold oh, da Fuck! En dårlig dag. Nå! Oh, hvor kom jeg fra? Yes, det var kaffe. Nu skal vi have sat... Ja, uh! Så ringer det igen! Okay, hvem er det? Hej, Hej uh, skat. Nej jeg, ikke, nej, jeg er ikke irriteret på dig. Det var, uh, det var fordi der var en idiot, en idiot, der ringede og irriterede. Og så ringede min mor lige bagefter. Og så var jeg sådan lidt irriteret, da jeg tog telefonen, og så sagde hun, du bliver nemt irriteret, og det irriterede mig helt vildt, for jeg bliver ikke nemt irriteret. Hvad mener du? Nej, jeg gør, nej, jeg gør, okay, fint. Hvornår blev jeg sidst irriteret, hvor du synes, det var for meget? Men den bøf var rå! Jeg havde bestilt medium rare, hvad? Nej, jeg råbte ikke af Nej, jeg... Nej, nej, jeg gjorde... Åh, jeg ved ikke, hvorfor han begyndte at græde, hvad? Nej, nej, jeg grinede ikke af ham, mens han græd. Det gjorde jeg. Nej, jeg grinede ikke af ham. Jeg grinede af den absurde situation, hvor det var mig, der havde fået dårlig mad, men det var ham, der græd. Og det gæft! Ved hvad? du hvad? Du hvad? Hvis du synes, jeg er så forfærdelig, så find en anden mand, de fucking idiot. Jeg er slet ikke... Jeg bliver ikke nemlig irriteret, for Årh, okay. Nu skal jeg have noget fucking kaffe. For helvede! Er der ikke flere bønder? Ah, det er den værste dag i mit liv! Jeg kan ikke mere! Jamen jeg er sindssyg! Jeg går ud og tærer den første idiot jeg finder! Gadeplan! Det tomme magasin. Hej, mit navn er Gitte Charles, og jeg er adfærd og opdragelses- ekspert. I dag er det tid til flere gode råd om børneopdragelse, og i dag har jeg fået et spørgsmål fra en lytter. Det lyder sådan her. Hej, get it Min søn er kleptoman. Hvad gør jeg? Og det er jo nemt nok. Du skal hans hænder af og melde ham til politiet, så stopper han nok med det. Dagens bonusråd er til tale jer, der har svært ved at få jer små børn til at sove om natten. <clears throat> Opium! I et vis af pipen og så hører I ikke mere fra dem før en gang 42 timer senere selv tager get it det var alt for i dag. Husk, at børn ikke tager skade af at få nogle task. I hvert fald først, når de bliver voksne, og det er deres eget problem så til den tid. Gilt og selvtag. Ej, mit navn det er Lonnie, og jeg øh, mistede synet tilbage i 92, da jeg drak så meget Cola Light, da jeg udviklede traspillet i hjernen og mistede synet. Nå, men øh, siden den dag, så har jeg altid været blind, men øh, jeg skulle sgu altid have haft det sådan, at... ja. Øh, yeah. Det skal sgu ikke holde mig tilbage, så nu har jeg købt en cykel, og så har jeg tænkt mig at bruge den til og fra arbejde, når jeg skal igennem Københavns Vildeltidstrafik. Vi ses på GRIB! som at starte til boksning, men er du samtidig svær at motivere? Så er boksepuden, der snakker lort, måske noget for dig. Hvad så flæskebjerg? Du ligner en smeltet Brian Nielsen. Giver du også din morfinger med de handsker på? Den perfekte sparringspartner til dig med et ildt temperament, der hader andre mennesker. Perfekt til hjemmetræningsrummet eller garagen. Hvad er din fra Italien? Fordi der hænger focaccia ud af ærmerne, din sol. Der er en professionel cykelrytter, der har ringet. Han vil gerne have sin overarm tilbage. Boksepuden, der snakker lort, er perfekt til dig, der vil have afløb på dine narrationer selvom du allerede har en betænket voldstop. Kalder du det et slag? Der skulle gifte kvinder fra Amager, der vil kalde det kompliment. Du kom så, Stephen Hawking! Boksepuden, der snakker lort. Din nye Mit navn er Rane Eskelund, og jeg er endnu en gang draget ud for at aflive myter og fabler. Videnskaben er mit svær og snak er dragen, jeg skal bekæmpe. I dag der har jeg taget mit ud i mediebranchens pulserende hjerte, fordi jeg har fået et tip om, at nogen har mødt det er nok jamen, mest sjældne af alle fabeldyr. Nemlig en redaktør, der er god til sit arbejde. Men det er selvfølgelig ikke passe. Der må være tale om et Fata eller sådan et Hej andet. Arne, hvad så? Velkommen til. Hej, uh, uh, hvem er du? Hej, jeg hedder Bio Strandhjort, og der, der stod i min kalender, at vi har en aftale her klokken øh, kl. 13. Kan det passe? Og nu er den jo... Ja. Den er kun 12.55, det ved jeg godt, men jeg tænkte, jeg kunne lige være i god tid, så du ikke skulle stå og vente på mig. Det ville jo være ærgerligt. Øh, okay. Jamen, så, så, det, så det er dig, der er, der er den redaktør, jeg har fået et tip om? Ja, det kan det sagtens være i hvert fald. Altså, jeg ved ikke, hvad folk har sagt, men altså, ja... ja Jamen, det, det er fordi, jeg har fået et tip øh, om, at der findes en redaktør, der er... <coughs> ja, altså, jeg skal næsten ikke sige det. God til sit arbejde. Jamen, det vil da mine sangs kunne være mig, altså. Ja, ja, stopp'en her, her. Inden vi kommer godt i gang, jeg er blevet nejet rigtig mange gange før, mm. øh, så, og det gider jeg ikke igen. Øh, det ender altid med at have noget med min kønstil at gøre. Øh, Kan du bevise, uden at røre ved mig, at du er dygtig til dit arbejde? Mm, jamen, det ved, det, det ved jeg Hvad tænker du? Øh... Prøv at komme med en god idé. Hvad vil øh, øh, hvad, hvad vil du lave om på, hvis du bestemte øh, alt i mediebranchen? Åh, oh, okay, ren. Det er et rigtig godt spørgsmål. Jamen, øh... Åh, oh, har da egentlig aldrig tænkt over. Altså, først og fremmest så ville jeg jo nok sørge for, at dem, der rent faktisk laver indholdet, de havde mere fri tøjler, og der var ligesom færre chefer som mig altså til at bestemme. Fordi du ved, hvad man siger, hvis man har for mange år at bestemme, så er der jo ikke rigtig nogen, der bestemmer. Og, og så vil jeg også ønske, at folk i min position tog noget mere ansvar for deres egne beslutninger. Altså, jeg synes, det er ret tydeligt for mig nu, efter nogle år i den her branche, at folk i min stilling egentlig bare bruger det som karrierestig. De brænder ikke rigtig for det, de laver, og så ender de med at træffe en masse forkert beslutninger, fordi de slet ikke har sig selv med i det og sådan noget. Og, og det er bare aldrig rigtigt dem selv, der bliver fyret. Det er de medarbejdere, de fik til at lave arbejde, ikke? Og, det, og det synes jeg ikke er fair på en eller anden måde. Øh, jeg, øh, jeg bliver sådan lidt paff nu og lidt utrykt. Hvad altså fortsæt øh, lige videre. Har du mere? Ja, altså så synes jeg jo at det er super ærgerligt, at vi er så dårlige til at lave underholdning som for eksempel i, i England, hvor man er meget bedre til at lave sådan nogle uformelle formater der får det bedste frem i folk. Altså her hjemme i Danmark, der bliver det altid sådan helt stift og kunstigt. Det er som om vi behandler vores seere og lyttere som om de er børn eller som om de er retarderede, som om de ikke kan tænke selv. Og derfor så ender alting med at være sådan en ufarlig sovs af gyldighed der aldrig rigtig vinder noget andet end at trække tiden føles det, som om. Aha! Ha! Ja, ja, okay, ja, okay. Jeg ser, hvad der foregår, jeg ser, hvad der foregår. Du findes ikke. Du findes ikke. Der er nogen, der har mig. Hvem har spikket min drink? Jeg hallucinerer! Ej, det tror jeg ikke du gør. Altså, Ej, det tror jeg ikke. jeg vil det tror altså jeg vil slet ikke vide hvordan man gør. Det. Altså jeg tager kun stoffer en gang imellem øh, og jeg synes, jeg, jeg synes jo ikke det er mit job at feste fire dage om ugen, mal det kendte. Jeg skal jo også herud og så kunne se det hele lidt udefra og gøre sådan en på det og gøre grin med det og fokusere på min energi på mit arbejde og sådan noget. Okay, den er helt gød den her. Altså det her, det er en drøm. Hurtigt. Okay, hurtig test. hurtigt test. Du ser et godt underholdningsprogram. Du er på ferie, du mm. på ferie, ja. du ser et godt underholdningsprogram. Hvad ja. gør du når du kommer hjem? Øh, og, og hvorfor vælger du at stille det? Okay, det er et Okay, altså, jeg vil aldrig stjæle format, først og fremmest. Der er jo forskel på at købe et format, og så stjæle det. Men, øh, men, men selv det bare ligesom at købe et format, og så lave det igen på dansk, synes jeg jo nogle gange er utrolig det, det. Der er jo også øh, masser af gange, hvor det er helt i orden, og nogle gange er det en rigtig god idé. Øh, men jeg, jeg, jeg trækker personligt en streg i sanden ved tyveri. Man må godt lade sig inspirere, men hvis man bare planker noget, og ikke bidrager med noget selv, altså, så er man jo sådan set bare super talentløs, og burde give sit job videre til en, der rent faktisk kan og gider. ja yeah, okay, okay, der fik jeg dig din svindler. Du jeg på ingen måde redaktør i mediebranchen, det ved jeg. Ved ikke, jeg ved ikke, hvor det er, jeg er lige nu, om jeg overhovedet er ved bevidsthed, men I nager ikke! Nej, lige om lidt. Der der nogen, og så vil de forgribe sig seksuelt på mig. Jeg er ikke sikker på, at det, det kan ikke være rigtigt det her. Nej, det håber jeg godt nok ikke, der er. For så skal du i hvert fald bare sige det til mig, du, og så tager vi hånd om det. Man skal ikke finde sig i at gå på arbejde og samtidig blive seksuelt forlæmpet. Det burde slet ikke forekomme i 2021. Så hvis du oplever det, Rene, så kan du trykke stole på mig, du skal komme til mig, og så vil jeg gøre alt for at forsvare dig og få stoppet seksuel overgreb på min arbejdsplads. Også selvom det stiller mig dårligere karrieremæssigt. Det. Der er bare nogle ting her i livet, der er vigtigere end flygtige stillinger i en eller anden i forvejen ret fittig branche, synes jeg. Vi brugt, fantasifoster! Er du en dæmon, eller hvad? Nej. Findes du overhovedet? Da fanden har du givet mig? Jeg vil hjemme, jeg vil hjem nu! Jeg går nu! Okay, det er helt i kan. Jeg kan lige følge dig ud, og så... Du kan lige oplyse din øh, kontoplysning af receptionen, så vi kan kompensere dig for din tid. Det, din tid er jo også penge værd. Det er jo ikke kun vores tid, der du lytter til Rææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ strus. Jeg har fundet en strus, der går ude at gå en eftermasttur, og nu har jeg taget den med hjem, og den sidder her. Jeg må smage, og jeg ved ikke, hvor den hører til, men den... Øh... Jeg vil lige prøve at beskrive den for jer. Den er 1,80 høje, den har nogle kansas på, og den sidder og løser en kryds og tværs ud på toilettet, som den lige skulle låne. Så hvis der er nogen, der så den en strus, så kan I komme og mig smage, eller Maurits. Uh. Gå på i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.